43. Minden dolgot két oldalon lehet megfogni. Az egyik oldalon lehet vinni, a másik oldalon nem. Ha a testvéred igazságtalan hozzád, ne arról az oldalról fogd meg a dolgot, hogy igazságtalan, mert ezzel a megfogással nem lehet a dolgot hordani. Inkább arról az oldaláról fogd meg, hogy a testvéred és veled együtt nevelkedett. Így az elviselhető részén nyúlsz a dologhoz.